Beijing och Shanghai är två stora städer i Kina. Men vilken stad är bäst? Beijing eller Shanghai? Beijing såklart, säger Beijingbor. Shanghai förstås, säger Shanghaibor. Här är en lista över deras argument. Beijing är Kinas huvudstad och är äldre än Shanghai. Shanghai är större än Beijing. Det bor fler invånare i Shanghai än i Beijing- det blåser mer i Beijing än i Shanghai och det regnar mer i Shanghai än i Beijing. Det finns fler museer i Beijing än i Shanghai. Shanghai ser modernare ut än Beijing. Trafiken är lika dålig i Beijing som i Shanghai. Strandvägen i Shanghai är vackrast, tycker Shanghaibor. Beijing har världens största torg, himmelska fridens torg och största palats förbjudna staden och längsta mur kinesiska muren Shanghai killar är duktigare det håller alla med dem